De dragoste picturală Lângă fra Filipolipi reparată Reparata făcea pipi Iată o vede Adrian Care este capitan Ea simțind că e privită Dintr-o dată se excită Și atunci Fra Filipo Lipi O pictează făcând pipi